Eri sein nagusiarekin segitzeko, ez etza nagusitu da Eskoziako atzoko independentziaren erri galdezketan bernadetar gaina. Ez euneko berroita masai, bai euneko berrogoita lau Eskozia ezta bere gain jarriko, bozen kondak kasik bururatua emaitza hori behatuko dugu bere Ustaileko uoldeetan, ioldeetan, landibarre harteko zubia eremana, mikuseko bidea mostua, berri segiteko artean zubia, hararteko bra bat nahizen egin, baina proietoa berri zikusia zubia zkarra gobat dinenda, urri hastapeneko muntatua izanen dena. Zinemako izahak donostian gaur abiatzen da donostia zinemaldia, eta gaur emanen diote donostia saria Denzel Washington, amerikano aktoreari. Eta Meksikon hasteundaruntan finalen mementoa joko guzietan, setasuna klaster, Christof Arotzaren arekin. Eta aroa, denbora, edera heldu zaukua hasteundarriko, Charlotte? Bai, aroi ja ogoita mar, gradu arte ukanen dugula, ire. Eskozia ezta izanen independente eta erresuma batuari lotua jarraituko du. Hala deliberatu dute Eskoziarek bozen bidez atzo. Ezetzak irabaziditu bozak eun handako behogoita malauarekin eta baiak euneko behogoita sei inguru egin du. Oraindik bosketaren kondaketak jahaitzen du, baina lifentzia jaundia da. Jose Luis Aizporu. Eskoziako iririk populatuenian Glasgow'n independenziaren aldekoak nagozitu badira ere, Eskoziako barrutek eginetan ezetza izan da garailea. Goiziko zeietan argitu da ezetzaren garraipena eta pabetan zen jendea etxera sartzen azida gau osoa, telebiztabidez, kondak eta jarraitzen izan ondoren. Edimurgego iriburuan ezetzak irabazidua referenduma bozen eunendako iru eta eta baiak eunendako oit emeretzi egindu. Goiziko amaretan Alex Salmon, eskoziako presidentiak gitzartzea egin nendu eta referendumaren emaitzita zariko da. Parte hartzea eunendako larauite bosteko izan da, Ignis Eskozia eman den parte atzerik azkarrena. Hemendiko itzi Parlamentuak kompetentzia gehiago emanen dizkio Eskozia koluraldeari David Cameron presidentziak hitzartu bezala kanpanean sehr. Eskualegian eta Katalunian biziki urbiletik segitua izan da e-referendom gaur Kataluniako parlamentuan onartuko da konsultak egiteko legea, eta hori izanen da Katalunian egiteko herri galdeketa, e berazorko baliatua izanen da, zaroren behatziko finkatuada e-referenduma, naiz eta Espainiako gobernuak ez duen ontzat emeiten. Bestalde, goiz goizberiko gomitaetak Gomitekin ere intzoolidenkin eta Mari bi garrteburu eskualegi EHC bildukoarekin aipatuko dugu Sahiago beraz egi galdeketa hori atzo iragan dena Eskozian. Amoz turte udal biltza abiatu zela Bilbon eta atzo lekuberean eskualeriko herriko kontseilu eta horietako hautetxien biltzakak pondua du zertan den eta bere sedeak ere agertu ditu. Zazpi provinzie mila komila laue honbat herriko kontseiluko biltzen ditu. Horietan eunta irotonoita hama zazpi hau zapez. Alderdidez berdinetako hautetxiak dira herritaren zerbitzuko direnak eta denek herrien garapenaren aldea izan nahi dute. Ipajalde huntan herriko bozak izan direla urte huntan, haute txi ere badirela likuan, hortako udalbiltzak bere biltzak nagusia ipajaldean ustaitzen eginen du urriaren lauean. Egunkaria katstaren kontrako hauzi aldeat hestea galdegin dute atzo akusatuek eta hainbat eragilek Donostiako auzitegia itzinean, egun jo da erabaki beharaga ja egunkariaren auzi ekonomikoa egin behar den, hala ez, zorzipresuna badira akusatuak dosi joortan, maiatzean Donostiako Jududiak ausia boruratutzat eman bainan bainaantzoidate berantago fiskalak edo prokuradoreak dehi egin zuen. Eta egun aztertu beharko dute, beraz, hauzi ekonomikoa egin ala ez... Marseillako presondegian ziruen hiru Euskal presoo tagazkonera taldatu dituzte zuhaitzagasti hasierzeiza eta ikaitz Sirbent zonbeit ilabea egon dira Marseian baldintza txarretan zirela ere esalatu zuten eta zigor zeldetan ezagizituzten, zituzten orai beraz. Bush Dugon Departamentuko Tagazkonen dira eskualegitik zazpion bat kilometretan. Ioldi eta landibarri harteko zubia ustaileko uholdeetan eremana izan zen. Ondotik, hitzemana izan zen zubi bat egiteko artean, hararteko obra bat ezagia izan entzela buruila astapeneko, baina lanak ez dira eginak, zer gatikote espikatu dauku bainatkaseno ioldi Ostibarriko herri elkargoko presidentak. Ez, ez ezagia izan, uh, gutun bat unak gindien eta bulain bihiko ezarreko zutela zubi uh, ordaintzeko hori, bainan uh, deriberatute jaun dugu gaten egitea uh, aldeat, kamionak eta hori pasatiten. Eta beraz uh, epia luze soinio da eta itzeman daugute horreiko berrietan naski eunotan hasiko diela... Uh, bazterren putskat antolatzen zubi uh, berri horren uh, eta ukaiteko Frantzian ortetik gimearra da zubi hori, eh, doaik ondo otan ez ditake, holakoik, eta hori itseman daugute ilaite undarreko edo urrien hastapeneko ezareka utela. Beste zubi bat ere handeatua izan zen armenda itzembe eta meaine artean eta berria urte undarreko eraikia izan behar ditaike. Atzoko berrietan aipatzen gina utzuen nola gobernuak oianak zituzten herriak zergak emendatzeko esedea zuen ONF oianen elkartearen dirustatzeko. Emendatze jaundiere aipatzen zen eta hun, departamendu untako herriak arganguraziren bi eurotarik Ektaraka jamalauetarat pasatzea aipatzen zen. Atzo herrien ordezkariak resebitu ditu Stefan Lefol, laborantzako ministroak eta hunek diakina azide gibelerat egiten zuela. <totipasen> Pilota Mundiala Mexikon, ezkerparetan eskuhuska binazka, astearteko balentria ez dute errepikatua alizan Kristof Zigarroak eta Ioni Turbek multsuko partidakari Mexikarak garaitu zituzten, bainan finalerdietan Alvarez eta Morales, lekuko pilotariak mendekatu zaizkie segertatu zaien iperaldekoer Jean-Michel Mendi trebatzailea. Nen partida bezala gaizki hasi ge, eta jistof antzian nero nil, ikos izitu da pixka bat partidaz, zenta bakzituen tanto biziki ganchoetiko batzituen, eta beti baxatudu esker, eta ezta getzitako egitekturu, garritu dira beti eskuin pikatzia, eta gaizki gabiatu ge, azken tanto nere bai e, gaizki gai yukatudu, bera agi egan, goen nivu lan abera, gehiago aitzen ari ge. Oinormodu ditchetu gauko pasiera sta Garcua Garcia baginakien baginola liku pastego i iucentzat i leku chin dura maila badu gura, geisu gorago atego eta bon bersegomates espero du xe hitzeku goiti ara baina gasiak dira ara esperientziari dira biltzen umei bai bai espero seria biltzen ikusten dute partira eta partir ira sit ego nonia berde la or Ez uh, gagne un peu au parti des régendos, avoir garde de paste, pencher sur paste na gina, mais berdo Finala eskerparetan esku uzkan Mexiko higualdi kontra cesta puntana euskaldunen arteko leia finalean ipargalde hegoalde Franciako selekzioari doaskion beste finalak xarean biherko finala Kubaren kontra pala motzian ere baia balin gizonak trinketean Argentinaren pajiana frontenisiparalde konezkek eta mutikuek finalerdiak galdu Espainiaren kontra eta jakin igande aratsaldean bosto honetarik goiti finala batzu jokatuko direla eta horiek edatuko ditugu zuzenean euskal ihati hauetan. Gauk abiatzen da Donostiako zinemaldiaren hiruetan ogoita bigaren aldia, gaurra izanen da estrenak eta gauk emanen diote Donostia saria Denzel Washington aktore estatu batuagari maia muruaga. Denzer Washingtonek protagonizatzen duen, doekualezer filmak irekiko du aurten goiruro eta bigarren donostia zinemaldia. Gaur gauean inaugurazio ekitaldia izanenda, Denzer Washington aktoreak ere donostia saria jasoko duelarik. Gaur gauean alfombra gorria jarriko dute bai, baina da asia dute edizio berria edo aztekoa dute. Goizeko behatzietatik dagoeneko amala usail ezberdinetan ikusi aldiren filmazon baitzu proiektatzen asiak baitira. Kalean giro gaurdanik eta hamar egunez munduko bazterrez berdinetatik ekarritako eta Euskal Herriko ere egun filmetik gora proitatuko dituzte Harreta gehien piztuko duena sail ofiziala izanen da aurten hogeita bat film sailkatuak izan dira genero ezberdinekoak. Maialen beloki Donostia zinemaldiko zuzendaritza batzordeko kidea. Ba nik eta? Uste... Pelikulak edo, era askotarikoak direla, ez oso ezberdinak, ba daude e, realitatea eraldatu nahi duten pelikulak, hor dagoa dibidez e, Tigers bezalako, dan istan obiken Tigers bezalako pelikula bat, baina gero baita ere ba daude, ba generozko pelikulak, ez hor dagoa dibidez Islai Minima bezalako thriller bat, edo Magical Girl bezalako thriller bat, abenturazko pelikula bat korearra jaemo deitzen dena orduan, bai uste dugu pixka bat, bai, mota oso ezbernetako pelikulak daudela, baino kalitatez oso potentea datorra horten, eta oso poste gaude daukagun programazioarekin. Ez zitu zuzu, Binali? Zertako? Eta Euskaleko izpenak aurten ere present, sail ezberdinetan eta nikusi alizango ditugu. Maiaren beloki. Bai, bueno, horrena dirazgarri da, loreak edo lasa eta zabalasail ofiziaran egotea, edo los tontos y los estupidos zundari berriak salean, eta negoziador zabalteginez, eta gero baita erospozigaude e, ba, zinemirako zei dokumentalekin irutzeza egu, benetan aurtengo Euskal zinemaren usta, ba, ba oso potentea izan dela, ez, e, aspaldian ikusi ez eguna bai. Jesus, ez ezan behar! Badonostia Zinemaren hiriburu bilakatuz, goan hartu informazioako edo zerre erosteko aukera badela Ukoitza webunean. Euskali Jatietan Donostiako zinemaldiaz emankizun bereziak eta konikak eggininen ditugu egung gusiz astelehenetik